Molimo ga svi zajedno onako kako nas je počastio da se družimo na ovom časnom i čistom mjestu, da počasti naša srca, naše misli, i naše duše, da takve budu čiste. Salavat, salam, njegovome poslaniku i medjeniku Muhammedu, časnoj, klementoj, porod, svrnima, shavima. Molim gospodara da nas počasti da vidimo istinu i da u životima svojim slijedimo. I molim gospodara da nam pokaže laž i neistinu I da nas počasti da se odnije u svakoj formi u danjima. Amin. Arhamen. Draga braćo i sestre, mi se dalje družimo sa hadisima Resulullaha s.a.v. koje nam je zabilježio imam Buhari u njegovoj hadijskoj zbirci. Nakon Kur'an i Kerima, najvjerodostojnije knjige koje postoje na ovoj zemlji su upravo dva sahiha, sahih imama Buhari i sahih imama Muslima. I često spominjem ono što ću i vama večeras reći. Uvijek postoji tajna u svemu što insan radi, a tajna uspjeha vjernika i vjernice je jaka veza sa gospodarem. Imam Buharija nije nijedan hadis ovdje uvrstio, a da ga nije dobro izučio i provjerio. Al povrh toga, imam Buharija nijedan hadis nije ovdje uvrstio, da nije klanjao dva rekeata na file i namaza prije nego što je hadis u ovu zbirku vrsti. Kada izlaziš na ispit, pri ispita klanja dva rekeata. Kada odlučiš nešto da radiš, prije nego što presjećeš i kažeš zaista što uradi, klanja dva rekeata. Postoji tajna koju Allah, Želašanuhu, daje izbo zbog koje vjernik i vjernica uspjevaju. To je jaka veza sa njim. I dok sam slušao ove kuranske ajete koje nam je ovaj naš dobri Ahba avučio, neompala mi anegdota kako, kako je vjernik odgojen. I kako vjernik i čak u onim situacijama kada se od njega očekuje da reaguje možda na neprimjeren način, vjernik i vjernica odreaguju na, na način da to ostane zabilježeno u povijesti kao primjer plemeni tog ljudskog karaktera i odgoja i, i svega onoga što bi svaki insan trebao imati, a posebno bi to trebao imati, onaj ko kaže da vjeruje u stvoritelja i vjeruje u njegovog poslanika. Ovi kuranski ajeti gdje gospodar govori o onima koji hrle džennetu. Jedne prilike, jedan od ehli bejta, jedan učenjak koji iz lozije poslanikove, salallahu alaihi wa sallam, je iznio je onaj mladić koji ga služi u kući, koji ga izmeti, U to vrijeme je bilo robova. Iznio je da nešto jedu i onda prevrnuo na njega. U tom trenutku kaže on se zacrvenio taj učenjak. A onaj mu je proučio Ajd wal kaldi mina da oni koji hrlije đenetu upravljaju svojim strastima i svojim, svojom srcbom a ne srcbom i strasti upravljaju njima. Kaže va ovaj njemu Vladić kaže wal kaldi mina al Hrle je džene na to oni koji srđbu svoju, šta? Opuzdavaju. Dakle, srđbe mora biti. Kako ćeš braniti svoj život, svoju čast, svoju dolovnu ako nema srđbe? Kad te neko napadne i želi da ti to uzme. Međutim, ona se mora, šta? Kanalisati. Kaže, taj Alim je samo rekao, Kaže, ja sam svoju strast i svoju sržbu u tom trenutku sa vladom. Ovaj mladić je video koji je bio u robstvu, rođen u robstvu vidio je da mu je prilika i onda je nastavio učiti ajte nas. i oni koji ljudima opraštaju može on sputat svoju sržbu i u tom trenutku i ne ispoliti ali jel mu oprastio džennetu <laughs> hrli onaj koji ustanu da prijeđe ljudima i vjerujte nadavno sam bio posrednik, to Allah me iskušao između dvije porodce da se pomire mladoženja i mlada, nisu dugo bili u braku kodnu dana, ne znam nijakoliko Vjerujte šta sam rekao babi od mlade kad je rekao preko mene je mrtvog. Ja kažem znaj ko vrata zatvara i Allah mu vrata zatvori. Šta š onda? Da vidimo šta je problem. Kaže ovaj mladić i oni koji opraštaju ljudima kaže ovaj alim od veita kaže ja sam kaže tebi oprosti. I on završava ajet ajatu Allah Allah voli one koji su dobro, dobročinte. Kaže njemu ovaj alim kaže ti stakom je Allah slobodan. Ono što je glavna razlika između nas i prvije generacija muslimana, po tim istinu na one plemenite, čestite ljude, muškarci, žene koje je Resulullah odgojio i koji su bili odgojeni pred onim koje je odgojio Resulullah, jeste što je njima Kur'an i što su njima sunnet bili obrazci života. Kada čuju aje i kada vidje da im gospodar nešto preporučuje i savjetu ili naređuje, oni odmah to poslušaju. Danas hiljadu razloga zbog čega mi kažemo da ne možemo poslušati. Pošto u ovim noćima puno se stvari dešava, najaci namazujet, Allah dragi mi je dao da mi kroz glavu prođe jedan hadis, hadis i kuci. I voću sa da ga večeras podijelim prije neku što uđem u večerašnji hadis. A to je hadis gdje gospodar kaže sina Ademov, dokle got mene zoveš, I dokle god se meni kaješ, ja ću ti oprostiti grijehe koje učiniš i to mi nikakvu pažnju neću posvijetiti. Sina Ademov da si mi došao ili da mi dođeš na sudnjem dan sa koliko je zemlje praha zemljinov, a onda dođeš kod mene i zamoliš me za oprost, ja ću ti kažete oprostiti. Sina Adamov, ovaj posljednji dio je posebno upečatljiv. U ovim noćima, kada čuješ o stvoritelju, o gospodaru nebesa i zemlje, onome koji nas je stvorio, koji nas obskrbljuje, koji nam daje, koji nam ne uskraćuje, kad čuješ o njemu neprilične stvari. Zapamti to ovaj posljednji dio. Kaže sine Adamov, kada bi tvoj grijes laubelegrat dhunuvu ke'anane sema, kada bi nebeske visine tvoji grijesi dosegli. Ne ono malo što mi imamo. Alhamdulillah, si mi izbjegavamo pogotovo velike grije. Poput nemorala, krađe, laži. Ali imamo grijeha. Pa, pogled ode gdje ne treba. Pa jezik kaže možda što ne treba. Pa sjedneš ne bi trebao sjediti. Kaže, kad bi tvoji grijesi dosegli nebeske visine, pa mi dođiš, a nikoga mi ravni nisi smatrao nici Bogu dragom govorio ono što nije istina. Zaista ću ti oprostiti. Ja vas molim kad dobu učite gospodar, svjestan sam grijeha svojih, mnogih, a mnoge možda i ne znam, ali ja tebi nikoga ravnim ne smatraju. Ja tebe ne opisujem i tebi ne pripisujem ono što je daleko od tebe. Ja molim gospodara da nas počasti da budemo ovakvi, amin, amin, Na samom početku da se sjetimo Fatihom ili dobu mama Buharijeć u hadijsku zbirku, četam abdajem lillahi u pati. 41. poglavlje u knjizi o namazu nosi naziv Babu, Helju, Koalu, Mestđi, Lubenji, Fulan poglavlje, da li se može kazati džamija te i te porodice ili džamija tihiti. i ovo je ujedno i uvod u 420. hadis koji nam je imam Buharija ovdje pripremio i koji je odabrao da bude unutar poglavlja gdje imam Buharija govori da li se može kazati za nešto što pripada Allahu. Draga braćo i sestre, sve što je na nebesima i na zemlji Allahu. Lillahi ma fi semawati ve ma fi al-ard. Kadinsa kad umrika šta mu čini? Lillahi ma fi semawati ono što mi imamo, i ono što je u našim rukama je Allahov. Imi sami smo Allahov. Izbog toga imate zanimljivo za imama Ebu Hanifu govori da je jedne prilike halifa se zaklao, ako mu supruga za i na mjestu gdje je njegova vlast, dakle gdje je taj halifa prvi čovjek državi, da je njegova žena puštena, odnosno da mu više nije hanuma, da se od nje razve. I to je vrlo opasno, ja vam preporučujem pogotovo mladim ljudima, ako nas Allah počesti, obavezno ćemo to, napravit ćemo neka druženja gdje ćemo govoriti o braku, kroz Kur'an, kroz Sunnet, kroz... da ne bi bilo ja nisam znala ili ja nisam znao. Ako bi muž kazao Hanumi ako izađeš preko ovih vrata mi, smo, mi više nismo u braku Zna, znate šta se desi u tom trenutku on je njoj u ruke dao doslovno razvod braka ona ako izađe na ta vrata to se zove tako zvani talat mu allak bezani ili obješeni razvod kada izađe preko vrata ona je šta? gotovo je sa njihovim brakom može reći Anju ne ti si vezao nešto za nešto ona je to uradila završena prikri i znam mnoge ljude koji su upali u to Kaže, halifa je to rekao i on da se pokajao. I zato treba odgojiti sebe da na prvu ne reaguješ. Pogotovo kada znaš da je to, odreaguj prema sebi. Pa ćeš jednom odreagovati, dva put, pijet puta, deseti put ćeš shvati da ne valja ni prema sebi da odmah odreaguješ. Nego trebaš razmisliti da li je zaista nešto dobro da učinjiš ili ne. Prema sebi, a kamo li prema drugom? Prema majici, prema otcu, prema prijatelju, prema... Kaže, Halifa promijenio mišljenu, ali valja sad zadržati Hanumu. Sabruje sve učenjake koji su bili tu i svi su mu kazali nema. Najbržim konjem treba tri dana da dođe van vlasti tvoji. I kad bi non stop bila na konju, dakle, da nestaje. Hiljadu, djesto, tristo kilometara, koliko je do granice gdje nije njegova vlast. On je izgubio svaku nadu, međutim, kažu mu što ne bi Jebu Hanifu pitao. Kaže, had te, mi Jebu Hanifu. Kaže, kad ga pozvali, kaže, ništa lakše. Čuj, kako ništa lakše. Kaže, ima mebu hanife, kaže, to ništa, kaže, jel, ima mjesečnicu, ili ima menstruaciju, kaže, nema čistaje. Kaže, recuje, večera si za jaci, nek ostane u džami. Kad nastupi akšan, namaz, nek klanja akšan u džami, nek klanja jaci, nek prenoći do sabaha, nek zanoći u džami. A Ka, to? Kaže, uzvišeni Allah, kaže u Kur Kerim, Kur'anu kerimu, وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ su Allahu. Znači, bez obzira što si ti prvi čevjek države, džamija nije tvoja. I gledajte, zbog toga imam Buharja otvara i to se svima nama sada otvara. Sutra Allah otvori nekome od nas da ima imetka. Ili mu roditelj ostavi imetak? Hoće, na primjer, da napravi džamiju koju će, jel? Možda imenovat. Da li da dadne ime, jel? Što je? Gospodar kaže da su džamije, šta? Allahove. تلاشي الى شموئ الجامعه تيته بوراديت. دا ли ово razumјете? 420 حدیث حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان رسول الله سابق بين الخيل التي اضمرت من الحيفاء وامدها ثنيه الوداع وسابقه بين الخيل التي لم تضمر من الثنيه الى مسجد بني زريق وَأَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنِ عُمَرْ كَانَ فِي مَنْ سَابَقَ فِيهَا Ovaj hadis prenosi Abdullah ibn Jusuf od imama Malika od nafia koji je bio štičenik Hazreti Abdullah ibn Omera od Abdullah ibn Omera da je Resulullah uradio sljedeće takmičio je davao je da se onaj konjica takmiči ko će biti brži konje koji su bili pripremani za trku Do mjesta Thenije Tuluveda, to ono u Tala al-Bedru mjesto pored Medine, odakle je Resulullah došao. Tala al-Bedru min Thenije Tuluveda, kaže ova Ilaha, odnosno Kasida, kaže, izašu nam puni mjesec od mjesta Thenije Tuluveda, tako se zove mjesto. A ovo što su radili sa konjima jeste da bi insan, to danas radi ljudi sportisti, to je takozvani trening toplotom, smjenom toplota konja uvedu u prostoriju koja je ugrijana i određeno ga vrijeme ostali onda ga puste napolje da trenira. To zateže mišiće kod kod insana i kod, i kod hajvana i kod životine. I onda je Resulah dao da se takmiče ti koni između sebe. Oni koji su prošli kroz taj tretman i oni koji nisu. Zašto? Jer je konje, konje sredstvo za džihad to dobavio. I kaže, i također, one konje koji nisu prošli kroz taj proces Resulah Kaže da se taknut između zanijetu Lada, kad su došli do, otlije, do mjesta, kaže koje se zvalo Mesđid Benu Zurejk. Džamija plemena Benu jel, sinova Zurejk. Dakle, džamija u vremenu poslanika, sallallahu alaihi salam, je imala ime po jednoj porodici, po jednom plemenu. Wa ena Abdallah ibn Umar, a sada Azreti Abdullah ibn Umar kaže, kane fi imen savata biha, je bio jedan od onih koji su učestvovali u čemu u samoj toj utrci dakle i on je jaho jednog od konja bio je tada vrlo mlad vi znate da čak u na Uhudu Abdullah Ibn Omer nije učestvovao bici na Bedru onda kada je došla bitka na Uhudu Hazreti Abdullah Ibn Omer je došao i rekao mogu ja Boži poslaniče 16-17 godina imao i pustio ga je Resula da učestvuje u Bicina Uhudu e sad šta nam je vrlo bitno kad Allah hoće da ti primi nekoj dijelbu nemoj se čuditi kada ga Allah pokri od ljudi. Prvo pravilo zapamiti. Kad učiniš nešto dobro i više niko ne spominje da si ti to učinio ili učinilo, raduj se. To možda kao ovog da je znak da ga Allah primi. Isto tako kada učiniš neko dobro djelo, pa Allah počasti da među ljudima se priča o tom djelo, možda se čak vezuje na to. A ti u sebi osjećaš stid, jer je dar Allahov što si ti to uradio, a ne dar tvoj što je to izašlo, itako da osjećaj radost. Jer Allah je dao da preko tebi ljudi čuju da se može učiniti dobro. U oba slučaja vjernik i vjernica trebaju, trebaju biti biti radost. I naravno, evo iz ovog, vidite da se džamija da se džamija može nazvati po nekom plemenu, po nekoj porodici, porodice Teiti. I zanimljivo je kada je napravljena ova džamija, na stup mu jedan student je tamo ima I u novinama je izašlo i se smiju odmah da znači. Kaže, kuvajski biznismjen Omer ibn al-Hatab napravio džamiju na stupu. <laughs> ne znaju je Omer ibn al-Hatab drugi halifa muslimana <laughs> nego kažu da je kuvajski biznismjen. <laughs> dakle, ljudi koji su pomogli to da se grade jeste iz bratske zemlje iz Kuvajta on pomogli da se napravi džamija i hoć tu jedan detalj da, da imate kada govorimo o nepismenosti, nepismenost ne mora biti samo u čitanju i pisanju. Može biti nepismenost uopće o islamskoj kulturi. Da toliko ne poznaje jel, činjenice iz života Muhammeda ili iz ranog jel, islama, poslanijih Ebu Bekir Omer, pa da napiše neko koji ima fakultetsko vrazovanje da je biznismjen Omer ibnil Hatav napisao. I gledajte, kada se mi družimo s ovim hadisima, Zapamtite, mi brišemo svi zajedno. Ja kod sebe, vi kod sebe. Uz Allahovu pomoć znate šta brišete. Brišite imansku nepismenost. Nećeš da budeš u svome iman. Dakle, šerijatski je dozvoljeno da se zašto jer je u vrijeme Hazreti pegambera, poslanika sallallahu alajhi wa sellem, džamija nosla, ovaj ovaj meščet kako se zove Tabački. I jedan od ljudi koji je vakpo malo bogi da ima neprimerene komentare, da drugačije ne opiše. Každa oni ja onladna ide dole u, kažu, u tabački. Každa dole su ušli ljudi koji smrde. A stvarno je tako u povijesnom. Ništa nije slagano. Tabaci su bili kožari. Pa zbog prirode njihovoga posla morali su da rade s određenim substancama koji imaju loš miris. On su, on su ovo napravili da ne bi bihuzure druge ljudi. Allah vam, dragog, možda je neko od njih na sežde zamolio neko ovde bude više ljudi nego u svim džamijama odavde do Dobrinje i večeras vas ima više a po se zove po se zove i ni ni od koga, niko od njih nije lično rekao nek se zove po mene vjerovatno je jedan dvojca ili trojca su najviše povukli najviše daljnavca i mogu jedan od njih možda mogu izvući da sami Dakle, što se tiče šarijatskog, šarijatskog propisa, ja bi zamolio drago gospodara da među vama bude takvih robova. To nije, Allahu, dragom, to nije teško, koji će moć ako Bog da sutra, ako ne sami, možda sa svojim porodicama, da napravi džami. Imate ono u turskoj džami, kao da sam jao. Čuli ste za to? To je džami koju se gradio jedan imučan čovjek, kojem je hanuma jedne prilike rekla šta para potrošiš nove gozbe i ručkove i večere sa ljudima ti se mogu veliki hajrat napravi. I što on da radio svaki put kad nekoga pozove na ručak ili na večeru, on napravi neku gozbu, on bi isti taj iznos odvojio. Pa ovaj po 200-300 p u mjesecu možda 2-3000 maraka. Za 3-4 godine čovjek i mučanion sagradi džamiju od 30-40.000. Može se završiti od Od uvjeta, gdje je, šta je, kako je. Nešto što kod nas treba možda 200.000, na drugom mjestu treba možda 50.000 da se sagraje. Ono što još hoću da vam kažem, jeste ova imanska pismenost. Prošli put sam spominio nešto vezano za to i danas hoću da spominu. Ja vas molim, ja vas molim, pokušajte maksimalno, evo sada ide, Allahovo je davanje dva, dva događaja. Idu jedan nama vrlo relevantan i bitan, to je dolazi mjesec rođenja Muhamada, pa onda oživljavamo uspomenu na Hazretz pegambera. On bi trebao sa nama biti u svih 12 mjeseci, međutim, jer znamo da ljudska srca lako znaju ostati nešto. Onda je dobro da barem jedan mjesec dobro rastrijesu, pa da ih nosi energija u ovim drugim mjeseci. Iz druge strane, odlazi nam jedna godina po Gregorijanskom kalendaru, dolazi nam druga godina. Ja vas molim, Allaha vam dragu. Slušam na radiju bir emisiju o genocidu u Nevesinju, i Gatskom. Vjerovatno su neki od vas možda i slušao. I onda razmišljam, gospodaru moj, ti nisi, ti nisi nepraveden. Ti si praveden. Što se to nama dešava, gospodara? I onda se sjetim onoga principa kojeg vama i sebi govorim stalno. Ma asabeke min hasanetim fe min Allah. Šta te zadesi lijepo, to ti od gospodara daru. A šta te zadesi loše, to ti od tebe. Preispitaj sebe, sigurno ima nešto što si trebao promijeniti, što si trebao ili trebala drugačije uraditi. Mi kao narod moramo se mijenjati. I to kada kaže moramo se mijenjati, nije to sad tamo neki drugi da mijenjaju se. Ne, ne, mi se moramo mijenjati. Mi se moramo mijenjati. Mi moramo počet razumijeva da Allah Đelešangu je pravedan. Ja izlaz, ulazim u prodavnicu. Momak jedan u komšiluku tu radi. Lijepi je naku. Baš momčina. Kupan. Vidi se možda i onaj trenira nešto. Uđe i nešto je njega nanervira lopsala. Neuzubila gospodara. Kaže bolan kako te nije stidno. Gdje će, ćeš bolan Boga tako spodinu. Ona djevojka za kasom isto kaže ja to bejaram. A on se Boga mi zacrveni. Ma kažem, a ovaj mi na nerviru. Ma neki, prijatelj. Kažem, nemoj bolan, čuvaj. tu je ta takozvana imanska pismenost. Ma kaže ide mi, a kažem, Boga na džumu. <laughs> ne, ne, on je iskren. Ljudi, razumijete, nije on to ni mislio. Ja smatram da on nije ni htio gospodara. Ni je nalađao še on ne mislio. Nego je u društvu gdje su imanski nepismeni ljudi opsu pa opsuju maljku, opsuju oca, opsuju, jel? I onda jezik se navikne. Ja sam gledao svojim očima. Dvojca ljudi, autima, nešto. Ovaj otvori vrata. Brozor, opsava. Mater je drugom. Ova izađe, popred njega kaže, e, izvinjara, ne ja znam i sebi, kaže mater, opsava. <laughs> Za imanski nepsme. Imanski nepsme. Jo da se to dešava. Vidim nezgodno. Sutra dan istog tog, tog mamka vidim, kaže, ja kako me kaže šetanom, ja mu kažem odmah, obnovi volan ima, ne do Bog, Bez obzira, ti is rekao krupnu rečenicu, obnovi ima. Reci, ašhadu an la ilaha illa Allahu, ašhadu ane Muhammed Rasul. Ponovi da, da svjedočiš da je Bog jedan i ponovi da svjedočiš da je Muhammed poslanji. I ovdje hoću jednu stvari i time ću završiti, večeras nećemo 25 minuta pa ćemo stati, pošto vam je malo guže. Smatram A dragi Bog najbolje zna. Da naša generacija može imati ogromnu nagradu. Znate zašto? Svi koji govori o pozivanju dobru i odvraćanju od zla kažu da je to kolektivna obaveza. Znači to je obaveza koju ako skupina muslimana i muslimanki uradi sa drugih spada odgovornost. To znate. Nije individualna obaveza. Međutim, hoću jedan detalj da razmislite. Kada kaže u Lema da je pozivanje dobru i odvraćanju odvraćanje od zla, takozvana kolektivna obaveza. Pa ako skupina šta, izvrši i ispuni i nema više potrebe da i poziva dobru i odvraća od zla, onda sa drugih spada griha, tako? Ja vas pitam, je kod nas takva skuva se da je spala obaveza Isakoga? Dakle, svako od vas, ko kaže riječu, ko pošanje, email ko stavi ne, nešto na svome facebooku svako od vas ko poziva Allahu poziva poslaniku ima nagradu za svih 2 miliona od kojih možda 90% ne poziva el 95% ne poziva zašto jer pokušavamo da uradim da uradimo ono što što je obaveza i vjerujte kada, kada smo na lađ ja svi smo na lađ ne možemo biti ravnodušni kada neko tu lađu buši Svako djete koje krene u krivom pravcu, možda će meni i sutra biti zet, snaha. Možda će s našim djetetom ovko uvići. Možda će sutra ne do Bogu, uzeti to isto djete nož pa napasna naše djete. Možda će to djete koje mi mislimo nije to naše djete. Možda je ne muslimansko treba ne muslimansko djete čuvat od, od poroka i od zla. Isto oko što treba muslimansko djete čuvat. Možda će to djete odvesti mojeg tvog sina i moju tvoju čerku drogu u problemi. U Belaj. I zato time ću, time ću izavršiti. Plemeni ti ashab su, među njima ima, prenosi i od da su imali lijep običaj. I to su, uvodite lijep običaj u svoje života. Nakon ikindije namaza, jer ikindijom namazom se opraštamo dan. Mi smo sada već ušli duboko u, u sljedeći dan. Već, već je petak, mi živimo saate svoga petka. I ti nam se sati do sudnjega dana neće vratiti. I kako Hazreti Omer kaže, znajte da je nelek smrti prošao pored vas i otišao kod drugih. I doće dan da će proći pored drugih i da će doći kod vas. A pronicljiva je ona osoba ko o sebi promišlja. Razmišlja o sebi. Gde sam? Šta sam? Šta hoću? Jel mi Bog nešto dao? Jes mi dao vidim? Vid, jes mi dao Kur'an? Pa mogu pogledati. Jes mi dao Muhammed Ali Isolam? Dajde vidim šta je taj čovjek govori. Salam. Azhabi kada bi ispraćali jedan dan i dočekivali drugi dan kad bi klanjali ih Indiju zajedno bi džematile bi učili surve Lasar a vi znate da ta sura glasi tako mi vremena insana svaki čovjek bez izuzetka čim se rodio je na gubitku, zašto? prvi dan života izgubio ga ne može ga ničim da dokne ne može kad bi imao nedunjaluk čital Kad bi imao Dunjaluk i sve ljude koji su na Dunjaluku i do kiametskog dana kad bi bio vlasnik svih ljudi i svega što postoji od stvorenja ne bi mogao dan taj jedan na domestic svoga života. Ko nije na gubitku? <totim> oni koji vjeruju i dobra djelačenja. Ja hoć vraćam se, jer obave za svima nama da zovem. I oni koji jedni drugi ima šta? Preporučuju. Ja, oni koji preporučuju jedni drugima strpljenje, jedni drugima preporučuju istinu. I kada gledate da ne bi bio insan gubitnik, šta mora raditi? Ne samo živjeti svoj identitet, nego mora tom identitetu zvratiti. I tu ću završiti jednom rečencom, subhanallah. Kaže, nećeš istinski slijet Hazreti pegambera, sallallahu alaihi wa sallam. I što se sada dešava, alhamdala, je drago, bit će manifestacija, prisutujte. Pristujte, šta god da se dešava da je lijepo, da će neko lijepo otići, ja sam na, na vratima dragima babima rekao, ja odavno više govorim, nemojte dovoljati ljude u tabački. Kad sam vam zadnji put rekao, dovoljte nekoga od nijegdje, jedino da i na remena stavim. Ali ima Alhamdulillah puno mjesta, puno mjesta, ima na šipu džamija fenomenalna, na je glavi. Imate vamo kod Hafza Đulovča na Dobrinju, imate kod Resule Fendije, kod Mubine Fendije na Stupova, džamja poznatog biznis, nemalo ja prije ja. Dakle, ima alhamdulillah mjesta gdje možete doći. I nemojte, vjerujte, znajte znajte istinu, voljećete istinu, slijedićete istinu. Nemojte kroz ljude, razočarat vas ljudi. Ja ću vas razočarat. Svu mi ljudi gleda istinu i slijedi. Kad vidiš da je neko na istini, budi sa njim. Kad vidiš da se udali od istine, udali se od njega u tom stanu i dok se ne vratiš. Iskoristite ovaj mjesec, pokušajte da druge, druge i meni je to drago, što vidim kod vas tu usmjerenje. To se vidjelo i tokom prošlog Ramazana i to se vidi sada. Iskoristite ovaj mjesec, pogotovo na one sadržaj koji nisu u džami. Ja možete dovesti nekoga kome je možda još uvijek rano da šetan upolomi obje noge pa da uđe u džamiju. Dakle, trebamo još malo ovak da. Iskoristite to. I znajte da nagrada koju možete dobiti za Allah-ovo pomoći je ogromno. Zašto? Zato što vi je zovete. Allah Želešanu daje nagradu za pozivanje koja nadilazi, nadilazi sve dunjalučke nagrade. Jedan, jedan čovjek koji tako Allah ga počastio pa je radio sa ljudima, kaže najdraži dan mi u, u, u životu kad sam vidio djete koji je kod mene u Mektebu bilo. Kako mi dolazi na vrate i grli mene koda sam ja njegovo djete jer ja sam već kaže ostario uzimame onaj kojeg sam ja kao dijete je l i vodio ju smjeravu i Allah je počastio završio je školu oženio se formirao svoju porodicu i hvala gospodaru živimo rad ja molim gospodara koboj da da ovakih budem ja rekod 25 do 30 godina halal ta da ja uzbila i našito na rođim bismillahirrahmanirrahim assalamu alayka